Pravno dan, sestra, na ovaj dan, na ovim denocima kad spominjamo ima da veliku provoklja Božijeg, treba da znamo da u crkvi ne samo da ga spominjamo i da se sjećamo onih vremena kad je on gazio i gazio sve one koji su zemlju i njenog tvorca ignorisali i pokušavali da od zemlje Božije naprave idovišt i da se na zemlji poklanjaju važnim bogovima umjesto jedinom istinitom bogutvorcu i nebe i zemlju. Dakle, ne samo ono vrime kad je gazio važne bogove, važne sveštenike i sve je bilo važno i istinit suprotstavljeno dakle u crkvi Božoj ne samo se sjećamo tih vremena nego braće i sestre E, imamo e, ves, imamo komunikaciju sa samim prorokom. E, Zajse su ogromne mogućnosti koje nam crkva pruža, posebno prosveta sveta bogosloženja. I, nažalost, e, mi da bogosloženja ili totalno ignorišemo, a sebe lišavamo tih svetih dodirivanja, i tih velikih sretenja sa svetim nebesima ili značajno skraćujemo i time sebe ali šalamo tih velikih e, dodira velikih susreta sa velikim ličnostima velikim i svetima tako da je e, bogosluženje različno bogosluženje e, vrlo važno da će se sprije Ako hoćemo da se sa Bogom izmirimo da se sa svecima Božim upoznamo i da ih imamo uko naše zastupnike kute voditelje, neophodno je da ih slavimo na Bogom blagoslovenom način a nema boljeg načina, nema boljeg mjesta za to od svetog hrada. I od svetih bogosluženja, po najviše svete i božanstvene liturgije. Tako i mi več već da se ovdje sabranimo, otvorili smo, bratje i sestre, knjige, otvorili smo službu svetog proroka i klas stihire, ne samo kroz njih, to bi mogli da čitamo na drugom mjestu i te skire mogu da čitaju i drugi ljudi, ne pravoslavno. Ali mi otvaramo te knjige ovdje u hramu, otvaramo ih kroz svetog bogosluženja, Bogo otvaramo ih sa našim sveštenicima, otvaramo ih sa blagoslovom Božim braćnih sredstva. I to je nešto potpuno drugačije po kvalitetu i nego otvaranje tih knjiga i pokušak razlovanja izvan crkve. Jer ova vjerovatne treba znati da kroz svako boga služenje Sv. pravoslavne crkve mi, braći i sestre, nebesa otvaramo. Nebesa otvaramo i srijećemo se s svetiteljom. Uvedite samo tu mogućnost da se u ove dane srijećemo sa prorokom ili drevnim starozavetnim prorokom. Kakva je to mogućnost, kakva je to brza o ime, brza Još je važno naglasiti da se povezujemo sa onim kojeg je nijedna patrola, Niti jedna obštajna služba, ni ti bilo kako sateecko snimanje ne mogu citi zašto zato što se nalazi van domet. Nijemo brati se obveštaj na službu. Uzmmo i one na vo, ne znam, jer se nalazi sveti provo Kivi a treba primijetiti da je on dovo važan li? i treba primijetiti da će opet doć a mi u crkvi, braće i sestre iako ne znamo gdje se on fizički nalazi znamo da ga je Gospod uzrao da se vazio na neko ne kao Gospod ne treba miješati Gospod se vaznio i se joj sa desne strane Boga i Otca. Go, Gospod je vaznio se do poroka Iliju, ali on se opet vratiti na zemlju poslednje dane. I to treba znati, braće i sese, jer je mnogo važno, jer vidite i sami da po, ovako posustaje. Posustajemo kao narod Boži. Odsustajemo i mi u crpi Božije nekako vali tako. Da neko uninije se uvuku, braće i srse. se uninije što je alarmant i među pastire Božije. Sad e, ne govorimo ovo da bi odsudil jer i sami smo u tom problemu, nego prosto treba primijetiti, priznati. Semanjone revnosti drevne, pastirskie, semanjone brigje pastirskie, a se više ono najemničkog dhu. Zato eh, ovaj praznik namuliva na ad, vrči i sest, i pastirima i svoje s njim ovcem, koje pate, i tako pate, ako u pastirima nema revnosti pastirskih. I stradaju, ako se u njih uvuče najavnički, vučiji duh. Treba se naveti, treba s utještiti i praznikom jer i samo ime proroka, ili je braće i sestre odstiče na rednost. Samo ime, samo praznova. Ali treba znati da će u ta vremena teška, ali već ulazimo u te prostore, neke učmavosti, neke čamotinje, velike čamotinje, da će se pojaviti sveti prorog vrših svesa. I to u onim trenucima kad nam bude najpotrebno. Zato je vrlo važno znati za to. Znati da će on opet doći i svojim prisuskom braćom i sestrem podići nivou revnosti, podići nivou pobožnosti. Možemo samo da prepostavimo kako se to sila biti, kako će to ogan izbijati iz njega kad je izbijao u ono vreme kad Gospod još nije primio plot. Prije ovog učenja Božije velika revnosti. Još ona stavo zavet nam ljudem. A kako će teh hrenost biti kad dođe osmije ovo kušenje božije, doći će o našem grebu novu zavetice gospod. Kad dođe i kad nas vidi u radve da hranimo na oba okade I to u onim boljim varijanta, a najčešće pretučenih nogu i odsječenih udru. Kad vidi narod Boži kako se valja u brak, kako se valja u strastima, u dosadama, u raznim zabavama, raznim provodima koje je ništa drugo, bratri i sestre, nego dejstvo unijenije. Jer i za svake zabave, za svakih ovakšica, i za tih mamaca, i zato to konfora stoji veliki pritisak veliko unijenije, braćni sest. Kada dođe sveti prorok Elije, pomoći će svima onima koji bi htjeli da ali prosto nemaju podršku odbližnih, nemaju podršku dobrovog primjera. Jer vidite da bi neko revno, onipak treba da bude prezvan, treba da bude zainteresovan gledajući revnost nekog drugog, kada je od uvijek tako bio. Dobar primjer je povlačio i druge da ga podržavaju, da ga svedaju, a danas nesta svedi Kako vapi, kukaju, veče Sveti prvog dana. Pomagaj, Gospode, jer nesta svet, sveća kada duša obmana, lažna i nasvoj divan. I to je velika patnja i prostranje, velika delo za neke koji bi hteli da darem, radje. A eto mi vraća zdravlje, jer imaj druga polica na nervi koja nije rednost sveta, nego povest izopačna. Takvih na nažalost, ima, ali to nije sveta rednost, nego ubitačna i Bogu protivna rednost. Tako da će zaista dovezak svetog proroka i lije, mada na sada nade da će doći, kao drugi pretična dolaska gospodnjeg, drugog dolaska gospodnjeg, biti utjeha za sve one koje vape za dobrim i zdravim primjerom. To će biti velika utjeha, zaista velika, posle drugih dana provedenih u šazracavanju onih koji hrada. I narod danas mnogo strada kad vidi svog pastira kako Hrana. Mnogo strada navod kad vidi u svojim pasjerima u nini člomotin mlahos. I onda, ne videći tu dobar primjer, počinju sami da kreeraju svoj način života i odaju se tim važnim brat i sestre revnostima. Dolezi do tog usijavanja strast koja je džao namjesti i nametne kao rebnova za istinu Božiju za pravnu Božiju. Zato zaista od nedostatka od dobro primjer i zdrave rebnosti svi bratni se svi strada. Svi imamo brobu. A danas je to pečat vremen. Sve je manje Naravno, svao Boga, imamo živlija svetih, pa nas nekako tješi, imamo sve te službe, sve te praznike, ali je teško razumijeti ili teže ako nemamo pred sobom primjer dobre revnosti preko koga bi mogli da se uvežemo i u ona revna vremena kad se revnovalo, kad se Bogu revnost uslužio. Tako da, jednostavnih primjera jeste velika kriza. Pogotovo za ona mlada srca koja imaju u sebi tu potrebu da ne hramnju, nego da budu čvrsta i da stoje čvrsta. Da služe Bogu svim svojim vjećima. Vidimo kako mladi ljudi znaju da služe džavu svim svojim vjećima. To je samo projavati velikih mogućnosti srca i potreba srca da se predaje potpuno, do kraja i bez ostanu. To se vidi u ovim izopakšenim projavima. To sve govori o tome da srce hoće da se preda potpuno. A ne može se predati ako ne vidi nekoliko se predava. Pogledajte te ideove, te satanske udice kad vidimo ljude koji su potpuno grezili do griji nazivamo ih nekim zvijestama kako se mladi svih lijepi za njih zašto se lijepi? zato što su ti ljudi, ti idoli oni su se potpuno predali žavi oni ne hrani oni su se potpuno predali sa obije noge služe satan svim svojim bićem служат satan i та служба i ta revnost ima slava i svoj rosti magnetizam i onda imate po 30-40 hiljada nekad i više na tim sabranjima da li koncertima da nekim drugim vrstama masovnih sabiranja A zašto zato što ljudi vide da taj neko služi. Istina, on služi satin, ali on služi sa obje noge i svim srcem. I to da povuče čovjeka. To može da se vidi prvo, pođete na neki koncert i vidite kakva je tam atmosfera. Oni vide tamo na pijini nekoga koji se predrao, koji je i to ih puče, to Tako, bratje i sestri, u crpi, u život životu neokone vidjeti dobar primjer, revnost, potpuno služenje Bogu, potpuno predanost, Tu posebno vidimo u ličicima svetih mučenika, nego ponavljamo, nije se ovako, bratje sestre, kažemo, povezati, uvezati, uključiti u te atmosfere. Mi svi znamo za svetu kako mučenike Georgije, Dimitrije i mnogo druge mučenike i mučenice i podrižnike, ali e, mnogo je lače, mnogo je bezbjednije kad imamo pred nekoga ko ide puta, ko taj način i ona nas ta sila blagodati, taj blagodatni magnet, privlačen, ne ljudima, jer e, nisu to golovi. E, ti ljudi ne privlačaju i nevijepne druge za svet, nego svojim primjerom i tom svjetlošću e, potiču da se ljudi e, Bogu vrata i da prosvavljaju Oca nebesku, kako kaže sam Gospod u svjetom inađelju, da se svjetli svjetlost vaša ljudima da vide vaša dobra djela i proslava voca vašeg koji je na nebesu. Sam gospod ukazuje da je važno da svijet ima A revnost sveta i jeste svjetlost. je djelovanje ljubav. Revnost je i ona je po volu. Tako povema majčinu da dijete bude dobro, da bude sito. Kakva je to rednost? Nekako prilodno, vidimo da to ide negdje iz dubina bića a, majčinog. Tako je prema Bogu. Dubav ide iz dubina našeg bića i to vidimo kao redno majčinog. Ali govorimo opet da je drugo važan zdrav primjer. Тако да jedno od од највећих несрећа нашеје време, је једно од највећих проблема нашеје време, управо недостатак здравије примјера. Примјера здравије света ревност. Тако да нам празник света бивње још више, братјица, значи управо И не само се току рокеви, не гоопште, сви их святители много су нам важни. И упознали досадка широких примера, и у нихов крайних ума живота требао се дружити мо светих имена, се тих отцов, спиковака и да их што пожневију, што чешћу, што саборње надо da će nam oni pomoći, razumijevajući našu nemoć i situaciju u kojoj se nalazi. I slava Bogu da će sveti prorok Ilije doći, to treba da znam, brać mi da se doći će. Vidite, nas se više širi požal. Strašno odpati. To više, braći i sestre, nije prosto nezainteresovano za vjeru. Toga je bilo i ranije. Ranije isto bilo gonjenje crka ali ovo što danas imamo to je neviđeno, to je do sada neviđena situacija, tako da mi pravoslavni hrišćani treba da znamo da se da u teškim vremenima, u zvjetno ali u isto vrijeme, u izuzetno izazornim vremenima. I upravo zbog toga, bez obzira što je veliki plan bezvjerja i sujevjerja, okultizma, velikog i potpuno od krivenog, agresivnog kultizma, ne treba se zbunjujem, ne treba se uplašati, još manje, i ne daj Bože, da napustimo crkvu, što je potpuno e, bezum i pogiber, nego napotim, treba što više da se držimo crkvu, što je napolju veći plan, veći požar, da mi što više budemo vezani e, za crkvu da nas blagodat Božija zaštiti od tog pahvanog pravnog I kroz crku braćnih sestre mi imamo drugačije napaje. Mi primamo blagodat Božiju i nas sveci Božijeg služaju. A u ta vremena Gospod će poslati veliku i onoga ko će pripremiti narod da ga dočeka ovog puta u velikoj i strašnoj slavi. Vidite sad kakva je situacija u svijetu. Kako su podigli vrat, gordi vladari. Kakva strašna okolost. Strašna okolost koja već prevazi na da okolost uvijek jeste bezu, Ali ovaj stepen okolosti prevazi u ono demonsko bezuk. Jer um jeste da Boga gleda a okolost je strašno pomračanje uma. A bogovorstvo je, braće i sestre, jasno djelovanje duha satana u čovjeku. Tako da, kad vidimo ovo što se deša oko nas, treba da znao, braće i sestre, da će do vlasnog svetog prorokaj uje. Mnoge stvari biti izmijenite. Mnoge stvari... Mnogo što će biti poljuđa. Mi smo se danas, onako po maloj pameti, maloj vjeri, počeli grubicati u neke far bande uvične. Pa ovi hoće da štite od ovoga, ovi hoće da štite crpu od onoga, neka totalno vrdačka atmosfera, neka revnost uvičarska, navijačka, pakšija neka organizacije. Nemoj, braćni srstvo, to, to je glupost. Nego, budimo mi u crtvi. Budimo u crtvi, pratimo njen rita. Nemojmo mi da zabavamo svoj šravciger u taj bogočovečanski organizam ili, hoćete, mehanizam. Ne znamo li to, braćni srstvo. Budimo tu, u atmosferi pokajanja, I velikog iščekivanja, velikog i drugog dolazka gospodin, kome će prethoditi dolazik svetog proloka i vi. Čuli smo u čitanima večeras da će od njim da pali, braći i srsti. Pomjeriti mnoge stvari, za ljude će atmosfere, znati. neće biti isto kao što je bilo prije njega. A to će sve biti, braći i sestri, priprema, navoda Božije, podsticaj, uvijemanje snage, jer to će biti teška vremena. I sad su teška. A kada će biti izrazito teška, tako govori i otkrovenj, svetko Jovanom Bogu svoj, izuzetno teška vremena. Tako da će dolazik svetu korog Ilijeza krišnjanski naraštaj, U, u tom periodu biti veliki i kao kiša koja je pala posle tri i godine e, u njegovo vrijeme. Tako će biti žeden, narod, revnost, istnika revnost. To će biti utjeka pred onom veliku i konačku utjeku, kada će sam Bog utješitelj doći na zemlju braćnim srstvima. Da se završi ova priča, da se zatvori ovaj vir i da počne novi osmi dan, da počne vječno obraženstvovanje, a sa druge strane da počne i vječna muka. Za sve one koji su ostali ulaženi, koji se kroz pokajanje nisu izvukli iz njegov grobstva kroz poklonjenje jedinom istinitom Bogu, kroz jedinu istinitu crnu, svetu, pravostom, apostolstvu. Ako neke bile praznik, i veliko, i sveto, i strastno zastupništvo, svetog polopilije, pomovi svima nama da istribimo prije svega idove u našim umovima, u našim željama i u našim osjećanjima, da istribimo sve ono što je važno, Ogrešno, nama štetno Богу mrsku, da njevoj movitama očistimo kran svoga biti od svega idolsko i da nam pomogimo da tako očišćeni odolimo i spolješnu nasrtaju, spolješnu pritisku i ljudi i demoni, i da tako odolivajući samo u crkvi Božjoj dočekamo i glugi dolazak gospod da stojimo u istini da budemo istiniti da nam na srcu bude pešat istiniti da nam na srcu bude pešat istinitog cara jedinog istinitog cara i Boga gospoda našeg Isuse Hriste i da nas prepozna kao svoje i prizna pred ocem svojim I angelima Bože. Neka bih Gospod svima nama dao da se na dan strašno i dugo glasno gospodnje ime Božje veče Božje na pločama na srca. Amin Bože. Da.